Pierre Boul hídok a Kvály folyón. Előadja Szilágyi Tibor. Első rész. Nem, nem volt nevetséges, inkább megrendítő volt. Ő aztán méltón képviselte a nagy játék egész múltját. De hiszen épp a játékosság mozgatja meg a világot, és ezért ez mindent egybevéve tiszteletre méltó dolog. Azon kívül, ahogy mondani szokás, derékember volt. József Konrád 1. Az az áthidalhatatlan szakadék, amely egyesek szerint a nyugati és keleti lélek köztátunk, talán csak szüleménye, talán csak egy minden komoly alapot nélkülöző közhely megszokott kifejezése. Egy napon... Felbukkant álnokul egy csípős megjegyzésben, de létét semmiféle alapigasság nem bizonyítja. Ebben a háborúban a látszat megóvása talán ugyanolyan parancsoló szükségszerűség, ugyanolyan létkérdés volt a britteknek, mint a japánoknak. Talán ugyanolyan kérlelhetetlenül és ellenállhatatlanul szabályozta, Noha nem tudatosan, az előbbiek minden mozdulatát, mint ahogy megszabta az utóbbiak és nyilván valamennyi népviselkedését. Talán a két ellenség látszólag ellentétes cseleketetei, ugyanannak a testetlen valóságnak eltérő, de jelentéktelen megnyilvánulásai voltak csak. Talán a japán ezredes szájtó gondolkodásmódja lényegében hasonló volt fogja Nikolson ezredeséhez. Ezeket a kérdéseket nem egyszer feltette magának Klipton orvosőrnagy, aki maga is hadifogoly volt, akár csak az 500 szerencsétlen, akiket a Kwai folyó melletti táborba vezényeltek a japánok, akár csak az a 60 ezer angol, ausztráliai, hollandi és amerikai, akiket számtalan csoportra osztva a világ legkevésbé civilizált zugában, Burma és Tájföld dzsungeljeiben gyűjtöttek össze, hogy vasutat építsenek a bengálöből, Bangkok és Szingapur között. Klimpton, néha igennel válaszolt önmagának, bár elismerte, hogy ez az álláspont magán viseli a paradoxon minden ismérvét, és szükségesé teszi, hogy az ember jócskán felülemelkedjék a látszólagos jelenségeken. Aki elsajátította, annak például semmiféle jelentőséget nem szabad tulajdonítania sem az ökölcsapásnak, sem a puskatusnak, sem a többi még veszélyesebb erőszakoskodásnak, amelyel a japán lélek kifejezte magát, sem annak a szilárd méltóságnak, amelyet Nikolson ezredes kedvenc fegyvereként használt a brit fölény bizonyítására de Klipton csak azokban a percekben ragadtatta magát ilyen bírálatra, amikor parancsnoka viselkedésétől annyira dübegorult, hogy elméjének csak a végokok elvont és szenvedélyes kutatásában sikerült némi megnyugvást találnia. Ilyenkor változatlanul mindig arra a következtetésre jutott, hogy azoknak a jellemvonásoknak az összességét, amelyek Nikolson ezedes személyiségét alkották, Ebben a tiszteletre méltó gyűjteményben ott szorongott egymás mellett a kötelességtudás, ragaszkodás az ősi erényekhez, a tisztelet a fegyelem bálványozása és a jól végzett munka öröme csak egyetlen szóval lehet elég tömören kifejezni, a sznopsággal. A lázas kutatásnak ezekben az időszakaiban sznobnak tartotta az ezredest, a katonai sznob tökéletes megtestesítőjének. Akit a kőkorszak óta tartó hosszas fejlődés lassan munkált és érlelt, a hagyomány pedig biztosította fajtájának fennmaradását. Clipton egyébként természeténél fogva tárgyilagos volt, és rendelkezett azzal a ritka adottsággal, hogy egy problémát különböző szempontokból tudott megvizsgálni. Miután végkövetkeztetése egy kicsit lecsillapította az elméjében dúló vihart, amely az ezredes magatartása miatt tört ki, egyszerre hajlamos lett az elnézésre, és kis hián elérzékenülten ismerte fel parancsnoka kiváló erényét. Bevallotta magának, hogy ha ilyen egy sznob, akkor logikáját egy csepp megsarkantyúzva, nyilvánvalóan kénytelen lesz ugyanebbe a kategóriába sorolni a legcsodálatosabb érzelmeket is, és a végén még az anyai szeretetben is a sznopság legkétségtelenebb meggyilvánulásait fedezi majd fel. A tisztelet, amelyet Nikolson ezredes a fegyelem iránt tanúsított, a múltban Ázsia és Afrika különböző vidékein vált hírhetté. Újra megerősítést nyert a Maláj föld lerohonását követő 1942-es szingapúri katasztrófa alkalmából. Miután a főparancsnokság elrendelte a fegyverletételt, és ezredének néhány fiatal tisztje elhatározta, hogy kiút a tengerpartra, szerezett csónakot és elvitorlázik Holland-Indiába, Nikolson ezredes, bár tisztelettel adózott buzgalmuknak és bátorságuknak, minden még rendelkezésre álló eszközt látba vetett tervük ellen. Először megpróbálta meggyőzni őket. Elmagyarázta, hogy szándékuk határozottan ellentétben áll a kapott utasításokkal. A főparancsnok aláírt az egész malájfölde érvényes megadási okmányt, és ez alól nem vonhatja ki magát ő egyetlen alattvalója sem ha nem akar az engedelmesség megtagadásának bűnébe esni. Ami őt illeti, ő csak egyetlen lehetséges magatartást lát. Várni a színhelyen, amíg oda nem érkezik egy japán törstiszt, aki előtt leteheti a fegyvert a tisztjeivel együtt, és azzal a néhány száz katonával, aki túlélte az utolsó hetek mészárlásait. Milyen példát mutatnak a legénységnek azok a parancsnokok, mondta akik kivonják magukat kötelességük teljesítése alól. Érveit alátámasztotta a súlyos órákban átható élességűvé váló tekintete. Szeme olyan színű volt, mint az indiai óceán szélcsendes időben. Örökké nyugodt arca érzékenyen tükrözte lelkifurdalást nem ismerő lelkét. Vörösbejátszó szőke bajuszt viselt, mint a higgadt hősök, spirosposgás bőre egészséges szívről tanúskodott, amely hibátlan, hatalmas és szabályos vérkeringést irányít. Clipton, aki az egész hadjárat alatt mellette volt, minden nap álmélkodva vette tudomásul, hogy csodálatos módon a szeme láttára ölt testet az indiai hadsereg brittisztje, az a lény, akit mindeddig legendának vélt, s aki valódiságát olyan szélsőséges eszközökkel bizonyítja be, amelyek az elkeseredés és az ellágyulás fájdalmasan váltakozó váltságait idézik elő benne. Klipton pártolta a fiatal tisztek ügyét, egyetértett velük, és ezt meg is mondta. Nikazon ezredes súlyos szemrehányásokkal halmozt elérte és nem hallgatta el kínos meglepetését, hogy egy érett férfi, aki felelősség teljes beosztásban van, osztozik hígy velejük ifjoncok csalfa reményeiben, és olyan kalandos rögtönzésekre bíztatja őket, amelyekből soha semmi jó nem származhat. Miután kifejtette érveit, pontos és szigorú parancsokat adott. Valamennyi tiszt, altiszt és közlegény a helyszínen várja meg a japánok érkezését. A megadás nem az ő magánügyük. Semmiképpen sem kell azt érezniük, hogy megalázkodnak. Egyedül viseli az egész ezredre háruló teret. A tisztek többsége ezt tudomásul is vette, mert nagy meggyőző erővel és nem csekély tekintéje rendelkezett, vitathatatlan személyes bátorsága pedig lehetetlenné tette, hogy kötelességérzeten kívül más indokokat tuladonítsanak viselkedésének. Némelyek mégis megszegték a tilalmat, és nekivágtak a dzsungelnek. Nikolza nezedesnek ez komoly fájdalmat okozott. Szökevényeknek nyilvánította őket, és türelmetlenül várta a japánok megérkezését. E jelentős eseményre készülve komor és méltóság teljes szertartást tervelt ki. Némi töprengés után úgy határozott, hogy a fegyver letételre érkező ellenséges ezredesnek a derékszíján viselt pisztolyt nyújtja át. Egy tárgy jelképezi majd, hogy aláveti magát, a győztesnek. Ezt a mozdulatot többször is elpróbálta, és biztos volt benne, hogy könnyen leholdja majd a pisztolytokat. Legjobb egyenruháját öltötte magára, és gondos tisztálkodásra utasította embereit. Aztán felsorakoztatta őket, a puskákat gúlába rakatta, és ellenőrizte, hogy egyenes vonalban állnak-e. Elsőnek közkatonák érkeztek, akik a művelt világban ismert nyelvek közül egyet sem beszéltek. Nikolson ezredes meg sem boccant. Aztán egy altiszt jött egy és intett az angoloknak, hogy rakják fel fegyvereiket a járműre. Az ezredes megtiltotta a csapatának, hogy megmozduljon. Magas rangú tisztet követelt. Tiszt sehol sem volt, sem alacsony, sem magas rangú, és a japánok nem értették, hogy mit kért tőlük. a katonák fenyegető magatartást tanúsítottak, és az altiszt reketten, ordítozva mutogatott a gúlákra. Az ezredes megparancsolta az embereinek, hogy maradjanak a helyükön, és meg ne mozduljanak képpisztolyokat szegeztek rájuk, és az ezredest kíméletlenül ide-oda szigálták. De ő megőrizte hidegvérét, és megismételte kérését. Az angolok nyugtalanul összenéztek, és Klipton már azon töprengett, vajon az elvekhez és a formákhoz ragaszkodó parancsokuk mindjájukat lemészáról tötje-e, -e, amikor végre előbukkant egy japán tisztekkel megrakott gépkocsi. Az egyik tiszt őrnagyi rangjelzést viselt. Nikolson ezredes úgy döntött, hogy jobb hián, ennek fogja megadni magát. Vigyázt vezényelt a csapatának. Ő maga előírásosan tisztelgett, majd lehúzta derékszíjáról a pisztolytokot, és nemes mozdulattal átnyújtotta. Az őrnagy, akit meghökkentett ez az ajándék, először hátraökölt. Aztán a csavarba jött. Végül hosszas, durva röhögésben tört ki, savarosan társa is követték példáját. Nikolza ez vállat vont, és gőgös arcot vágott. A katonáinak azonban megengedte, hogy felrakják a fegyvereket a terautór. Arra az időre, amelyet egy Szingapur melletti hatifogolytáborban töltöttek, Nicholson ezredes azt a feladatot tűzte ki maga elé, hogy a győztesek hebehúrja és rendetlen viselkedésével szemben fenntartsa az angol száz rendszerességet. Klipton, aki továbbra is mellette maradt, még ekkor is azon tűnődött, hogy áldja vagy átkozse. A saját tekintével is megerősítse és szentesítse a japán utasításokat, kiadott egy sor parancsot, Aminek következtében az egységhez tartozó katonák példásan viselkedtek és rosszul táplálkoztak. A looting, vagyis a konzervdobozok és más élelmiszerek organizálása, amit a többi ezredhez tartozó hadifoglyok, az őrök ellenére, sőt gyakran bűrészességükkel, nem egyszer sikerrel űztek Szingapur lebombázott külvárosaiban, jól kiegészítette a sovány fejedagokat de Nikolson eszedes semmiképpen sem tűrte el a fosztogatást. Tisztjeivel előadásokat tartatott, és ilyenkor megbélyegezték az efféle méltatlan magatartást, és kifejtették, hogy az angol katonák csupán egyféleképpen tudnak tiszteletet ébreszteni ideiglenes legyőzőikben, példamutatóan kifogástalan magaviseletükkel. Ismétlődő motozásokkal még az őrségnél is alaposabban ellenőriztette, hogy alávetik magukat ennek a rendszabálynak. Az idegen országban tartózkodó katona kötelező becsületességéről szóló előadásokon kívül más terhes feladatokat is kirótt embereire. Az ezredet ebben az időben nem halmozták el munkával, mert a japánok egyetlen komoly építkezésbe sem fogtak. Szingapur körnéké. Az ezredes meg volt győződve róla, hogy a tétlenség árt a legénységnek, és minthogy tartott a katonai szellem hanyatlásától, tervet dolgozott ki a szabad idő felhasználására. Kötelezte a tiszseit, hogy a szervezeti szabályzatból egész fejezeteket olvassanak fel, és magyarázzák meg a legénységnek. Kikérdeztette a katonákat az elhangzottakból, s utalomként aláírásával ellátott dícsérő oklevelet osztogatott. Természetesen a fegyelem oktatásáról sem feledkeztek meg ezeken a tanfolyamokon. Időnként hangsúlyozták, hogy az alárendeltek még a hadifogoly táborban is kötelesek tisztelegni feletteseinek. A közlegények tehát, akiknek ráadásul rangra való tekintet nélkül szalutálniuk kellett minden japánnak, állandóan kivoltak téve, ha megfeledkeztek a parancsról, egyrészt az őrök rúgásainak és puskatusának, másrészt az ezredes torgálásának és büntetéseinek, amelyek közül a legsúlyosabb az volt, hogy pihenő időben órák hosszat állniuk kell. Lipton olykor csodálkozott rajta, hogy a katonák általában elfogadják ezt a spártai fegyelmet, és alávetik magukat egy olyan tekintélynek, amely egy semmiféle tényleges hatalom nem támogat, hiszen akitől ered, maga is ki van téve különböző durvazaklatásoknak. Azon tűnődött ilyenkor, hogy engedelmességüket az ezede személye iránti tiszteletnek kellett tulajdonítani, vagy annak a kevés előnynek, amelyben az ő jó voltából részesülne. Mert az tagadhatatlan volt, hogy az ezredes hajthatatlanságával még a japánoktól is kicsikart bizonyos engedményeket. Fegyverként használta ellenük elfűségét, makadságát, azt a képességét, hogy mindaddig egyetlen egy meghatározott dologra tudta összpontosítani figyelmét, amíg el nem érte, amit akart. Továbbá a Genfi és Hágai Egyezményeket tartalmazó Menuel of Military Lót, amelyet nyugodtan a japánok orraládukott, valahányszor megszegték ezt a nemzetközi kódexet. Fizikai bátorsága és az a körülmény, hogy semmibe vette a tetlegességeket, kétségtelenül nagy mértékben hozzájárult tekintélyéhez. Több alkalommal, amikor a japánok áthágták a győztesek írott jogait, nem elégedett meg a tiltakozással. Személyesen is közbelépett. Egyszer egy különösképpen kegyetlen őr, aki jogtalan követelésekkel állt elő, durván megütötte. De az ügy az ezredes győzelmével végződött, stámadóját támadóját megbüntették. Ekkor megszigorított a saját rendszabályait, amelyek zsarnokibbak voltak, a japánok szeszélyeinél. Az a fő, mondta Kliptonnak, valahányszor ez magyarázgatni próbált, hogy a körülmények csak felhatalmazzák némi elnézése. Az a fő, hogy a fiúk érezzék. Még mindig mi parancsolunk nekik, és nem ezek a majmok. Amíg ez a gondolat élteti őket, katonák maradnak, nem válnak rabszolgává. A mindig pártatlan Klipton elismerte, hogy ezek észszerű szavak, és hogy ezredesének viselkedését mindig legjobb indulat sugalja.